Don't worry, about that thing, cause every really little thing, gonna be <laughs> <laughs> Jaj, <laughs> úgy érzem, ez egy fáradt podcast lesz. De te só, track meg gémek, ülés meg filmek, pasz arszok visszatértek, ha kellenek a hírek, vagy kihelszél per folyra, akkor te sokat szangát, te nem odeg van. Ez ennyi probléma megoldása talál majd, hogyha miatt kilózunk azt, hogy a kajájad, erről meg hatában a szót vasnak a balekok, csak kutya van arcok ez a pichong és haverok. Jézus atya úristen elindult még egyszer a intro nem baj. <laughs> Bravo! <gül> Igazi tökéletes kezdés, csők, hogy jó szednék, vagyok, és ez itt a Picspank és Averok podcast. Itt van velem Dávid. Ciao! És Soti Végre. Végre itt van Soti. Ja. Na, családios hangulat van. Teljes mértékben. Több vagy, hogy úgy, igen. Gyakorlatilag hármon vagyunk. Igen. Teljesen porál, és úgy, mint az elején. Á, jó, ja. ugye? Vagy itthon van, vagy ki tudja. Valahol van. Hát gyakorlatilag jó. Matyi meg továbbra is net problémákkal küzd, úgyhogy... úgyhogy egyelőre így hármasba, aztán majd, hogyha esetleg nak megjön a nete, akkor várjuk sok szeretettel. Gyanús, hogy hamarabb jön meg neki más. If you no. know what I mean. Yes, yes, sure. Ö, rövid podcastet tervezünk már, mert mert úgy döntöttünk, hogy egy kicsit medalófonorozunk utána. Aztán lehet, hogy stream is lesz belőle. Mm, majd kiderül. Ja, majd még egyelőre örüljünk, annak, egyelőre örüljünk annak, ha működik mindenkinek tökéletesen az egész. Utána Na egy stream test, és utána talán. Ja. Úgyhogy, úgyhogy ilyen kicsit rövidebb podcast lesz ez a mai, de, de igyekszünk sok témát belenyomni aztán. Aztán szerintem ne is húzzuk az időt, ugorjunk rögtön az elsőre. Várj, előbb lenne egy kérdésem. Említettél no. te valamit új napközben, hogy hát egy következő hónapban lehet, hogy lesz új emberke. Hogy, ja, vagy, igen. hogy honnan jött. Igen. Hát, ma már elég sokat beszélgettem egy ismerősömmel, akit még annó a segítőkés csoportból ismertem meg. És eset hát így feldobta, hogy, hogy esetleg jöhetne, így becsatlakozhatna hozzánk. Azt mondta, hogy ráér, meg minden, meg így hétvégentől jó neki a dolog jövő hónaptól kezdve, és, és már szeretett volna ilyen podcastbe már belevágni, hát csak ugye nem volt hozzá neki ember, meg így egyedül azért mégsem olyan. Hát persze! <laughs> És hát mondtam neki, hogy megbeszélem veletek aztán, hogyha beleegyeztek, akkor természetesen várjuk őt. Figyelj, ha kifizeti ő is a tagságit mint a többiek felől, A <gül> Apropó, hol van a tagság? <gül> Mi, alapító tag vagyok, nekem fizettem? <gül> ja. <gül> Jó Tehát itt már csak ilyen kérdések merülnek fel Nem, amúgy mi, Mikor beszéltük meg, hogy akkor Fizetni kéne meg melyik számláról Felezzük a pénzt ja, Nem tudom, nem tudom, ezt majd még kitaláljuk Illetve harmadoljuk, illetve harmadoljuk Mert Szotyi is ő ja. Nem, amúgy semmi ilyesmi nincs Igazából Ahogy ezt már elmondtam Egy régebbi podcast adásba hogyha valaki van, aki, aki szeretne így hozzászólni dolgok, akkor vendégként is, vagy akár állandó tagként is szívesen vártuk volna eddig. Most már állandó tagot viszont nagyon nem akarok fölvenni így, mert hát azért mégiscsak hatal leszünk vele együtt. Aztán, aztán az már úgy kicsit, nem tudom. Hát igen, igen. Lehet, kicsit, hogy már kezdünk nagy. sokan lenni. Ettől függetlenül, hogyha valamihez hozzászólnátok, akkor, akkor egyrészt a Twitter ott van, mint, mint tökéletes szociális forrásos megoldásosság. Fú, ez de összekutyhultam, na mindegy. Szóval Twitteren hozzá tudtok szólni a, a műsorokhoz, behastegjelitek, hogy Pitypong és averok podcast és akkor én azt látom. Meg, meg hogyha olyan van, akkor írjatok rám nyugodtan, aztán aztán esetleg megbeszélhetjük a vendégeskedést. Olyan. De ha nem, akkor így játhatok. É, igen, az is elég fondolt. <gül> Á nem. Nem, igyekszek Ezeket mindenkire. a dolgokat ő kezeli, tehát ő mondja idézőjelesen meg, hogy ki jön, ki nem jön. Inki nem, igy igyekszek mindenkire időt szakítani. Aztán, aztán... Egy. Úgyhogy... Úgyhogy lehet jönni ide bátran, meghozzászólni mindenhez, megnézni minket, persze, mert az mert egy utolsó szempont, hogy minél több embernek Reklámozzatok minket, ti is, mi is próbáljuk. Egyből a reklám, de Nemcsak, fogj, no. fogtátok a lényeget. Picspankhoz lehet menni, de ide azért ne gyertek, mert hát drága a vonatjegy, kicsit csúfolt, meg minden, úgyhogy, úgyhogy ne gyertek. Nem, mert hozzám sem úgy lehet jönni, nyilván csak na, így nem vége. Nem lehet hozzá úgy menni, pedig nekem terve volt, hogy hozzá megyek. Ah. jó. Figyelj, ilyen szűk családi körbeidézőjelben azért lehet hozzám jelni, de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Bár, de ezt ehúzza a drága jó barátnőtdel kéne megbeszélni. Hát igen, az meg a másik, szóval... De amúgy ő, ő szívesen lát mindenkit úgyhogy... Szóval Dávidotokra oda elvenni az asszony. de végre vártam, hogy szó. neked leessem. De már rég nem esett csak. Csodálatos. nekem nem esett le, én most 6 dologra koncentrálok igen. egyszerre, úgyhogy közben hogy el kellett végre. Nehéz az így. Na. Én vagyok itt a műsorvezető, aztán ennyi dologra figyelni bocs. Meghát. Hát. <gül> Meg Meghát. Meghát. kezdjük. valamivel. van. Na. egy témát, ha már te vagy itt a kend. Szerintem haladjunk sorba. Kend. Aztán. Aztán jó lesz az úgy. Na, bedobtam egy ilyen témát, hogy tavaszi nagy takarítás, ugye valamelyik előző adásban talán pont a legelőzőbb adásba legelőzőbb. Igen, ilyen furcsa szavakat alkotok megint. Szóval talán pont az előző-előző adásba. Beszéltünk erről a tavaszi nagytakirításos dologról, így lelki, meg, meg testi, meg, meg célokkal kapcsolatos témában. Most kicsit, Aha, hoztam, kicsit hoztam teljesen mást. Szóval itt kicsit a kütyüjeink között is, meg, meg így a, a mindenféle dolgaink között is szeretnék takarítani. Ö, így folyamatosan figyelgetek mindenféle ugye, podcasteket hallgatok meg meg ö, így keresgéltem neten elég sok jó bukkantam rá szerintem haladok sorba nem tudom ti szoktatok jelszókezelő programokat használni abszolút nem Tehát, megmondom őszintén van talán három vagy négy e-mail cím meg vagy négy ötféle féle jelszó, amit állandóan használok, tehát Aha. Azokat így használgatom, azt kész És ezek a jelszó kombinációk, ezek, ezek hogy állnak össze, szóval van közük egymáshoz, vagy, vagy úgy abszolút semmi? Van bennük közös pont végül is, tehát van olyan dolog, ami úgy szintén mindből előfordul, de uh -huh. És nem félsz, hogy a mindenedet? Így akkor a légyekre röpintva Feltörik a Facebookomat, jó, e még kezdenek vele Irkálnak ennek, annak szerintem személyesebb beszélek az illetővel Gyakorlatilag körbe röhögik mm. Akkor Plusz ha rajta kapom e IP cím alapján fel is jelenthetem Akkor Az e-mail címemhez semmi olyan nincs kötve, ami rohadt nagy érték lenne De ami olyan érték azt vissza tudom hívni azonnal mm -hmm. Most gondolok itt iző, ugye játéknak a kulcsára. Steam account, nincs rajta sok játék, tehát gyakorlatilag az ingyeneseket leszámítva van az a, az a kettő, vagy az a három, amit ugye adtál. Uh -huh. original az on the house játékok vannak csak. youplay van egy játszém. Szóval akkor igazából annyira téged nem Semmi izgat érték. ez a dolog. Semmi olyan értékem nincs, amivel úgy hú, de meg tudnának rövidíteni úgy komolyan. Csak azért, mert... van ez, hogy, hogy nem tárolok semmi olyan értéket, ami úgy ezekhez kapcsolódik, mert tudom, hogy ha rájön az öt percé és bepróbálkozik, akkor, akkor Csak azért, az nem bukó. Azért mondom én ezt, mert találtam egy egy egész kis faszányos programot, nem tudom úgy szottyi nálad mi a helyzet, ilyen szinten mondjuk, azt még megkérdezem előtte. Már mint? Hát Mi így jelsz, jelszavak terén, szóval te mennyire vagy biztonságos ilyen szinten. <gül> mennyire biztosítod be magad? Én be vagyok biztosítva. Feltörnek, valamit se tudnak kezdeni semmit. Aha, szóval ti, ti akkor ilyen izék vagytok, ilyen törjetek fölnyugodtan, nem félek semmitől alakok. Hát jó, akkor ah, majd mindjárt. Mindjárt <gül> feltörök úgy, mindenkit. <gül> <gül> Nem csak úgy őszintén, tehát most, most álljanak meg itt próbálkozni, próbálkozzanak. Ö, Gyakorlatilag, ez... ha értéket próbálnám keresni, akkor beszélek vele és segítek én is hátra talál. És ja. olyan szinten Körülben esetleg, az... hogy, hogy ö, személyes adatok, mint olyasmi. Szóval... Azok sincsnek én... húzatán elérhetőek. Tehát, ö, Telefonszám összesen... ilyenek. Abszolút, tehát ö, van az e-mail cím, ami elérhető. Van a latcím, ami elérhető, a nevem, korom, és kifújt. Uh -huh. Nem, másodás. azért nem, nem, tényleg nem akarok semmi hackernek amúgy segítséget adni, hogy mire kell figyelni ilyen esetekben, de... Á, nem. Most <laughs> <butelre>. kész. <laughs> szóval voltam sem... vállalod? <laughs> sem ennyiért. abszolút semmilyen nem volt a dologban. Csak uh, találtam egy egész jó kis jelszókezelő alkalmazást, ami a LastPass néven fut és igazából ez, ez félig ilyen webes alkalmazás, de, de elég sok hang, hasznos funkciója van ilyeneket tud, hogy jelszógenerálás, de ilyen full random karaktereket dobál egymás után meg ilyenek és automatikusan képes megváltoztatni a jelszóadat ugye az ilyen nagyobb oldalakon amiket ismer, és szerintem rohadt jó kis találmány, mert, mert én például elég sok helyen ugyanazt a ilyen szót használtam egy, egy jó ideig és hát így volt már el példa, hogy, hogy megpróbáltak feltörni engem youtube, meg, meg ilyesmi, ugye a gmail-le először volt kötve ugye abba is jöttek ilyen fura kis értesítések, hogy valaki belépett valami teljesen ismeretlen IP szímről és be is, is lépett, vagy csak meg hát, próbált megpróbált, és a rendszer blokkolta. Megpróbált. Nem mindegy, mert azért a rendszerek is fel vannak olyan védelemmel <gül> szerelve javarészt, hogyha egy tényleg valaki unalomból próbálja feltörni, vagy akármi, akkor ugye az, a rendszer az blokkolni tudja. Hát nyilván, nyilván csak próbált, mert ugye... Oly olyan belépni. óriási piti bűnözők, hekkerek, meg nem fognak... Pont veled foglalkozni, érted? Jó, ez igaz. Viszont... Hétköznapi emberekkel most mit? Mit vegyenek el tőlünk? Mondd meg. Hát jó, ebben van valami, ja, viszont... Most érted. Úgy döntöttem ennek. Mármint, hogy ebből kifolyólag, hogy, hogy valamit azért megpróbálok ezen ellen tenni. Hogy esetleg mégis azért nálam mondjuk van pár infó ilyen oldalakon, szóval nem akartam úgy semmit amit én nem akarok, hogy ki jusson a nagyvilágra, mondjuk azt úgyse teszem föl, de, de nem akartam úgy semmit esetleg, ami olyan kicsit jellegű dolog, hogy ki tudódjon. Például a pornó videóim meg. Ugyan, A jaj. jaj. Közös sem volt még a videózáshoz, miről beszélsz, hogy semmilyen télen. Köz. Amúgy. Amúgy meg szerintem az automatikus jelszó generálást, ugye amit említettél is, hogy karaktereket, meg mit tudom én, mit magától z-be kalibrálod. szerintem ezeket sokkal könnyebb feltörni, mert mégis ö, program találta ki, nem te. Program állította össze, így, így állítólag, vagy véleményem szerint talán könnyebb. Nem, Én azt, nem mondanám Te találsz Én ki a hülye Én is. figyelj, ez egy tizen, most generáltam egy 12 karakteres jelszót Teljesen random, mindjárt berakom nektek TS-re Most ebből nem tudom, hogy mennyi idő alatt jönnél rá, hogy ez ez Szóval... <gül> ez Egyszerű kódfejtő programot szép ráadjunk James jókod, <gül> jó. jó, mondjuk nyilván egy PityZ pity nem fog James gondot játszani szerintem, úgyhogy... Tehát semmi, töm. tehát ha van hozzá egy programod, ami végigpötyögi az összes lehetőséget, vagy megfigyeli ugye az utolsó általad beírt karaktereket, akkor meg lehet oldani, de... Hát jó, de ez megint ez a két dolog működik tehát. Igen, szóval ez megint a okay, két túlok, hogy, hogyha nyilván vírusos a géped, és mindenféle olyan tartalmat nyitsz meg, amiben nem vagy biztos, hogy azt meg kéne, akkor valószínűleg lesznek ilyenek a gépeden, meg hogyha telepít telepítesz szarságokat, akkor nyilván, de hogyha figyel erre az ember, meg, meg szerintem hogyha használja ezt a dolgot, akkor valamilyen szinten mégiscsak nagyobb a védelmi. Mármint, hogy a védelme. Ja, jelszavai. Hát persze, tehát. Hát még nem lényegtelen. Ugye, nem tudom, alapvetően azért is raktam fel ezt a, ezt a kis alkalmazást, hogy, hogy tényleg rendet rakjak így a jelszavai között, mert, mert csak jó így, hogy, hogy, hogy gépemen ment van ez az egész. Meg így látom, hogyha esetleg, hát főleg most, mert most ugye annyi. Biztonságos jelszavat generáltam, hogy már konkrétan azt tudom, hogy melyik jelszó hova tartozik. Szóval jó az így, hogy, hogy kicsit össze vannak szedve egy helyre. És, és nem tudom, igazából csak azért aztán föl, hogy hát ha titeket is érdekel ez a dolog, meg, meg ha már itt hmm, a takarítás. Ránézek meg minden. A Windows takarítást azt meg folyamatosan csinálom tehát. Ah. Így időnként be kell lift hogy hogyha lassul a rendszer vagy akármi Tehát... Óvatatlanul kell mindjárt, Na, mindjárt de de viszont... linket TS-re, meg, meg berakom showmószba is A második ima az, az, úgy, az úgy vad Arra úgy kíváncsi lennék, hogy ez alatt mire gondoltál Mármint melyikre gondolsz? A másodikra a, Az Oculus-osra? Aha. De bárja, még, nem, még nem végeztem ezzel a témával, jó? <gül> <gül> <gül> még nem besésztem <gül> ám ki mindent. <gül> Minden Mert Mi van még? Hát, még, még ugye szeretek fényképezgetni, főleg mostanság, bár mondjuk nem éppen a legjobb a telefonomba a kamera, de, de fényképező mindig is szerettem. Szóval... Igen. <gül> szóval úgy voltam vele, hogy, hogy valami rendszert kéne már ebbe is vinni és hát végül is egy tök alapprogrammal telefonon találtam de próbálok ebből a dologban, hogy a fényképeimet kicsit rendszere szóval rendszerezetté tenni és, és a Google fotók alkalmazást használom erre igazából nem nagy cucc, tényleg mondom egy alap alapalkalmazás, annyit tud, hogy bebírod tegelni a fotóidat és, és ugye vissza visszakeresgélni őket így tegek Aha, alapján Tehát ez úgy egész korrekt Ami amúgy szerintem rohadt jó, meg ugye mappába rendezés, meg minden ilyesmi Úgyhogy Úgyhogy ilyen szinten esetleg tudom ezt ajánlani Jó mondjuk sok dolgot még nem csináltam vele, mert kicsit körülményes azért mert még sok fotó van, aztán még föl kellene őket Nyilván. töltögetni, meg, meg, meg ilyenek Aztán úgy egy helyre el akarom őket menteni, hogy mégis úgy egy helyen legyenek és és ugyannyit még nem bírtam vele foglalkozni, viszont igyású ránézésre kurva jónak tűnik szóval keresgéltem én már régebben ilyen programokat de de nem tudom, úgy, úgy ez ez olyan könnyen áttekinthető, meg, meg úgy, úgy egész korrekt meg tűnik nekem ha esetleg ez érdekel titeket <gül> Hát nekem ilyen problémám nincs ugye, hogy képek, mert automata, amit tárol az összes képemet, ezt felrakja ugye a OneDrive-ba, tehát ezt elérem akár gépről, akár honnan. Uh -huh. Tehát ez, az úgy egész, egész baráti kis Jó, mondjuk alapvetően ezt is össze tudod kapcsolni ugye a OneDrive-val. -on. Hát mondom, ennyi plusz funkciója van, hogy, hogy tegelés, meg ilyenek. Úgyhogy igazából ennyi. Még itt az e-mail fiókomra akarok kitérni egy kicsit ugye a et használok és, és van ez is egy ilyen inbox nevezetű cucmák, ami hát voltak vele problémáim igazából nem minden tudom amit én szeretném hogy tudjon mert például hát ilyen hogy is mondjam ilyen egyszerre kijelöléses szűrőzés meg meg ilyesmiket nem a legjobban csinálja, de de igazából ettől eltekintve, hát arról szól az egész, hogy, hogy amit jönnek neked üzenetek, ő azt automatikusan berakja egy <coughs> adott ilyen mappába, vagy csoportba. Ugye vannak ezek a promóciós levelek, mit tudom én, ilyen hírle hírlevelek, meg, meg ugye a fontosabb üzenetek, meg ilyen szociális média által üldött, Facebook, meg mit tudom én, milyen üzenetek, és ezeket így külön válogatja. és Hát ugye nekem már egy rendetlenség volt az e-mail fiókomban, aztán azért döntöttem úgy, hogy, hogy ezt kicsit megnézegetem. Ö, egész korrekt úgy alapvetően szóval nincs rá úgy semmi baj. Mondom ez a, ez a szűrőzés, ez kicsit bonyolult, de, de ezt is meg lehet oldani. <kül> Viszont erre más, más lehetőséget nem találtam, szóval keresgéltem ezután is, de, de így nagyon más, nem Jött az ugye egész korrekt, hát nekem ugye annyi <coughs> könnyebbségem van a érzével. Ugye, ugye kapásból Nyomda a gombot e <laughs> Nyomva tartottam a gombot Ja akkor csak megszakadtál kicsit Esélyes Tehát hogy ö, telefonon van külön ugye, lehetőség arra, hogy az e-mail fiókomat összekapcsoljam a Microsoft fiókkal és ö, Ugye be vagyok lépvők e -mailbe. ha kapok valami fontosabb e-mailt, tehát tényleg csak a fontosokat, a kiemelteket, meg ugye néhány promóciós levegye például, ami blizzard jön, meg ilyenek, uh -huh. hogy azokat így azonnal feldobja a többit, azt nem. Aha. Uh -huh. Tehát egyik szemben semmit Igazából sem se. a belül is lehet szűrőzni, csak, csak nem tudom, ott kicsit bonyolultabb volt, mint ezzel, mert ez ugye automatikusan elrendezgette nekem a dolgokat. Ezért tetszett meg. Úgyhogy ja Hát igen, lustas egfénylegészség szokták volt mondani. <gül> igen. Hát nem, hogyha már van egy okos eszközöm, akkor miért ne csináljam okosan a dolgokat. <gül> Aha, ja, ha, már, ha már van egy okos eszközöm, akkor gondolkozzó helyettem. Légy ja Valamilyen szinten ez is benne van, igen. <gül> Jaj. Na, meg, meg az utolsó ilyen takarítós dolgom. Elkezdtem por törölni Steven ami <gül> igazából annyiból áll, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy két hónapon keresztül biztos, hogy nem fogok új játékokat venni, de, de így elkezdem szépen végig. Hát ha nem is végigjátszani a, az összes játékomat, mert van 236 darab játékom jelenleg Steamen, de hogyha nem is mindegyik játékod, de így elkezdek sorba haladni, és, és úgy, ami érdekel jobban, azokat így szépen végülviszem. Most végeztem úgy a Wolf Pont így podcast előtt fejeztem be ezt a dolgot. <coughs> Kurva jó kis játék volt, úgy nagyon tetszett, csak kicsit a vége lehozott. De ez a, ez a, dönt ez a döntéseim miatt van, úgyhogy ja. <coughs> miért? Hát mert, mert próbáltam végig jó lenni, és a végén végül is úgy jöttem ki, hogy én vagyok a legnagyobb geci. És... és... nem tudom, ez így kicsit lehangolt. Miért általában nem így szokott lenni az életben? Nem mondjuk igaz. Van benne valami. <gül> Úgyhogy... Mert tudom, hogy, ha... hogy a legnagyobb szemén, Mit csináltál a legvégén. Belöktem a... a ment a izébe. A... Tóba, hogy mi az. A... kútba. És, és miért? És... Hát, mert... Mert egy rohadék volt, és utáltam a pofáját, csak azért. <gül> Meg amúgy is. Izi, köze volt mindenhez. És úgy gondoltam, ez lesz a legjobb megoldás. És? Így utólag mi lett volna szerinted a legjobb megoldás? Hát lehet, hogyha bezárjuk, az jobb lett volna. De, de minden esetre jó ötletnek tűnt. Na mindegy. Éppen az önbíráskodás. Mindegy. <gül> Lökjük a kútba, az meg a hát, akarták belökni a kútba, hogy úgy voltam vele, hogy miért ne, szóval... Meg amúgy is elkapott hátulról a csávó, ugye a végén. És, hát... Bocsi, de én egy serif vagyok, szóval... Tehát elkövetett ellenem egy olyan hibát, meg amúgy is egy, egy farkas bőrbe bújt serif vagyok, úgyhogy velem ne baszokodjon senki, <gül> mert a kurba. Na jó, ennek olyan Batman tanár úr feelingje volt, ez, aki az anyá, anyámat annak hozom a zsákot, hát a mindig van a hely. Igen. Úgyhogy úgy, igazából ennyit csinálok, hogy steam most elkezdem játszogatni a játékaimat, úgy tényleg. És, és remélem, hogy, hogy találok valami olyat, ami, ami eddig elkerült a figyelmemet, de rott jó kiscumó lesz. Jó mondjuk holfangaszni, már bolfangaszam is ezelőtt, csak. csak nem vittem végig. Aha. Úgyhogy igazából szó, hogy takarításról ennyit, így. Ha már itt járunk, hogy nem tesz le játékot, meg nem leszel meg izél. Igen. lolozni, mikor fogsz. Em. Um. Um. <laughs> <laughs> Hát, bon, öm, sejtettem. Igazából az a játékkal egy problémám van, ami minden egyes multiplayer játékkal a problémám, hogy nincs benne story. És ennyi. Hát ez nem teljesen igaz? Jó, de nem olyan story van, mint egy single player-be, akkor így mondom. Hát igen. <coughs> szóval nem, nem egy karakterre fókuszál, hanem úgy, úgy nem tudom. Hanem mindarról 141 eh, nehányra. Viszont, hogyha ilyen játékkal akarok játszani, amiben van sztori és sok karakterre fókuszál, akkor bovozok és multiplayer, mert, mert abban viszont jó sztorik vannak. Uh, na, De ott szeren... nem, van, viszont ott nem <coughs> annak a karakternek van sztoria, akivel néz, tehát Hogyha meg olyan, tekintve... olyan játékot akarok, amiben annak a karakternek van sztoria, akkor Guild Wars <coughs> Tudod Hagyjuk a gyerünk ba gyerünk valgatkozni kész. <gül> Jó van. Na. Úgyhogy úgy, hogy ezért nem logozok. Menjünk következő témára. Facebookos információ gyűjtés az Oculus-ban. hát ez úgy mi? Igazából én ezt podcastben hallottam. Nem tudom, mennyire releváns ez a dolog. Szerintem az. Mert, mert ők mondták. Nem is tudom, talán konnektorba vagy Hú, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, nem abban mondták, mindegy. Ö, ugye az Oculus Rift, az egy VR szemüveg. Aki esetleg nem tudta volna? Nem tudtam róla, meséljenek, kérlek, vétsük. <pici. tos> Na szóval, ö, arra kell itt, itt asszociálni ebből az információgyűjtésből. Ugye a Facebook kezében van az Oculus Rift, mint tudjuk. Mert, mert felvásárolták ezt az egészet, és ugye Notch ennek, ennek nem nagyon örült, meg ilyenek voltak, itt botrányok, meg, meg minden, de, de igazából nem erre akarok kitérni, kitérni, hanem ugye a Facebook kezében van az Oculus Rift alapvetően, és a, az Oculus Rift-nek a Privacy Policy-jában feltüntették azt, hogy, hogy azokat az információkat, amiket te Oculus Rift-ezés közben mm, kiadsz. Akár, mit tudom én, járási szokások, vagy, vagy bármi, szóval ilyen mozgási szokások, meg <gül> így nem tudom, igazából azért nem értem ezt az egészet, mert, mert ugye az Oculus Rift még mindig egy VR és még mindig a fejedem van, és, és nem tudom, hogy a mozgásból mondjuk mire tud aszociálni. Minden Mindenesetre az Oculus Rift elméletileg kiadhat információkat rólad a Facebooknak. Szóval Öcsém, ez be, benne, van a, a benne van a, a, a leírásában a dolognak, mármint az a, a általános szerződés, amit el kell fogadnod mindenféleképpen, különben nem tudod használni magát a izét. <kül> És hát igazából a másik, mármint a podcastben, amit hallgattam, mondtak egy olyat, hogy ha esetleg tételezzük fel, hogy bicex. mondjuk, nem tudom, előtték a lábadot a háborúba, vagy valami, és, és mondjuk bicex. és hogyha az okuluszban bicex, és te elfogadod ezt a, ezt a kis, minek hívjam ezt, szavályzatot, akkor elméletileg te kaphatsz Facebookon olyan hirdetéseket, hogy vegyél mankót. <gül> szóval ha jó, ezt, ezt így ez vezették föl. Ez a ez baromság, de akkor tudod, mi lesz a reakció? Mi? Hát akkor törlöm a picsába a Facebook fiókomat, aki olyan számokat, egyebeket inkább beszerzek, és akkor hagyjanak a fenébe, nem vagyok ezen már. Oszta meg azokat az információkat, amiket akar, csak nem lesz fiókom hozzá. Ennyi. <gül> Jó, mert ezeken én is, mármint, hogy ezen én is gondolkodtam, hogy törlöm a Facebookot a pincsával, csak Csak na azért elég sok ember van, akivel így ott kommunikálok, és, és ja És ez így, nem tudom. Jó, mondjuk engem az Oculus úgy alapvetően nem nagyon izgat, mint olyan Jó, Nem azt mondom, hogy nem izgat, mert nyilván izgat, mert nem véletlenül akarok egy cardboardot venni, hogyha már nem is Oculus, akkor, akkor egy olcsó verzió <laughs> Jó, hát mondjuk igen. még annak se nevezném, na mindegy De, de valami köze van a VR-hoz és, és nyilván ki akarom próbálni ezt az egészet Mert így láthatlanban nem akarok róla nyilatkozni de, de úgy alapvetően engem még mindig zavar Hogy be vagyok zárva egy dobozba És, és emiatt én a nem is nagyon akarok venni Még hogyha olcsóbb lesz akkor se Hát én, én őszintén szóval lenne hozzá itt, ha normális vasom, akkor kipróbálnám mindenképpen, csak hmm. gép hiányában eléggé, eléggé így, így felejtős a dolog. Viszont azért ezt mindenképpen. Tehát ha odajutok anyagilag is, meg minden, hogy akkor a, a kész, hol a lens, az, az tuti. Hát mondjuk az nála. Az fix. Az teljes mértékben szóval az az mindenféleképpen, hát nem tudom, jó, mondjuk sokan mondták arra is, hogy igazából ez csak ilyen tervezésre, meg fejlesztésre, meg ilyesmikre érdemes beruházni rá, de, de nem tudom, alapvetően nem is, nem is ezek miatt venném, meg nem is a játék miatt venném, hanem, hanem ilyen hétköznapi használatra, szóval mit tudom én így filmnézésre, például kurva jó lehet, hogy kivetíted a falra, az kész, az ott van ak akár Meg... Meg, ö, meg nem tudom milyen, milyen tök random, ilyen hétköznapi dolgokra. <kül> Kidobálni ezen... elbandit egy... nézni, és pont elbandival szembeülnél, mi? Hát akár vagy... Jújtanád vagy... neki a sört, hogy ne ott cincselve. <gül> akár. <gül> vagy, <gül> vagy <gül> <gül> <Hogy> bármi, érted. <gül> akár. Okay. Mi nem a igazából... Nem tudom hát... Antikütyista. Antikütyista, igen. <gül> nem tudom, igazából nekem, nekem úgy ez bejön. A HoloLens. A, a többi ilyen VR cucc, az nem igazán. Jó mondjuk a nem HoloLens tudom, nem ha... feltétlenül VR cucc. De, jó. Ja. Ha, nekem meg, lenne, ha nekem meg lenne a felszerelésem, meg mindenem hozzá, akkor, akkor mindenképpen tervezési funkciónak is, tehát, tehát akkor már neki nekiállnék fel a tervezgetni. Jó, mondjuk figyelj, hogyha, hogyha lenne ilyen megoldás, akkor nyilván én is ö, akár, hát most nem mondom azt, hogy elkezdenék három d de, de még akár lehet, hogy azt is. Viszont milyen nem is tudom, szerintem photoshop is támogatná valamilyen szinten nyilván De azt tudik, azt tudik Úgyhogy photoshoppolnék mindenféleképpen photoshoppolnék benne meg, meg, meg, meg, ki tudja még mi Szóval szerintem egy rengeteg, rengeteg olyan program lenne ami ezt Ez tökéletesen kihasználná ezt a, ezt a valóságos dolgot és És nem tudom, engem, engem így érdekel alapvetően, amit csinál ez az egész és jó, és, és abba úgy én is beleruháznék. Úgyhogy... Mondjuk nem tudom, engem maga az oculus téma is érdekel, tehát azt az szintén mindenképpen kipróbálnám. Mondjuk jó, most azért én... mondom, hogy én sem azt mondom, hogy nem érdekem, mert ez egy baszott nagy kamulenne, lenne, nem véletlenül veszek mondom cardboardot. Úgyhogy... Hát igen. De mondjuk, De mondjuk az oculus meg a, már mármint az oculus meg a Cardboardot, se arra használnám feltétlenül, hogy gaming, szóval ezt, ezt is inkább... Én igen. Én igen. Ezt is inkább olyan dolgokra fogom használni, hogy ilyen, meg tudom én, ilyen filmnézés, vagy akár Twitch, vagy, vagy ilyenek, mert az ugye jó benne. Hát végül is arra is teljesen tökéletes. Bár nem tudom, tehát nekem például a Samsungos VR szemüveg, ami ugye kijött magával a telefonos témával, tehát az, az, uh -huh. az úgy valahogy nem. Nem. Tehát Mondjuk a, engem az is érdekelt. Engem úgy annyira nem tehát most az, hogy én, én elvangálva itt horról is, is csináljak egy Samsung telefonnal, az, az úgy nem. Nem. Akkor el vagyok a telefonom, de. Ha már ennyire szemüveg vagy valami, akkor most például ezért a HTC Vive, az, az, az teljes mértékben megtetszett. Jó, mondjuk arról még nem láttam így videókat, tudom, hogy mit csinál, meg tudom, hogy mire képes, de, de így videót nem néztem róla, úgyhogy. Hát most én most azt nem láttam, láttam és egész jónak hmm. tűnik. Ez nem rossz úgy. No, az antik vikyista. Ennyit <gül> róla. Valami tetszik az antikutistának beszalok. <gül> ja, igen, Antikutistra és múltkor megveszi a az új fülest. Akkor hogy is. E jó, azért egy füles. füles az nem, nem Az már kütyűnek. jó múltkor volt. Talan. Azért meg egy füles nem Szeptember, számít. Kütyűnek. Októberben. Vagy hogy? Hát igen, de azóta úgy, úgy, úgy nagyon kerestél is minket, hogy ez, most, most dumáljunk, vagy hogy vagy, mint vagy, vagy akármi. Vagy csak úgy, úgy szimplán engem nem, vagy, vagy mi. Nem, Szottyá volt tűnve. Mit beszélsz? <laughs> Szottyi el volt, címve, nem keres minket. Szottyi, Szottyi be, hogy nem akarsz podcastelni. Én tudtam, hogy nem akarsz podcastelni, csak nem akarod elárulni ezt el senkinek. Neked senki nem akar podcastelni. Te sem akarsz podcastelni. De én akarok, én szeretem ezt csinálni amúgy. Nem tudom, úgy megnyugtat. <gül> nem, nem tudom, hogy, az, hogy fel ne. Igen, felállt so tőle. <gül> jó neki. <gül> Igaz? Na, <milyen gül> ja. Elvan úgy viccet vére téve, tényleg szeretek podcastelni, mert, mert nem tudom, Itt tök jó így jó mindenféle dologról. De te tudom, hogy nem, nem szeretsz. Nem szeretsz podcastelni, <gül> Ez ne is tagadd, úgyhogy... És semmit nem szeretek. <gül> Igen, te ilyen antiszociális... vagy. ezt megjegyeztem. Hm? Mondom, ezt megjegyeztem. Tudom, most már tudom, hogy nem szeretsz. Kész. Hát én nem, nem, nem, nem is szeretlek olyan szint, mint Pitypank, elvesz téged, meg ilyesmi, meg mit tudja, mit csináltok együtt, hát gondolkozzál. De ez hát, a Én még az... mindig maradok a hölgyekni. A hogy, hogy együtt még eddig csak egyszer láttam ember. A jó. Tehát, de de Szottyi még egyszer se. Vigyázzál. Akkor is Már egyszer láttad neki? <gül> biztos. Jól van. Na van. Haladjunk tovább, mert nem lesz semmi értelmes. <gül> Miért? Alapjából mivel lenne. Ez valami biztos. <gül> Na. Ö, találtam PC Word-ön. Fógy de, mondtam ezt. Szóval találtam a egy, egy cikket, mi szerint a fiatalok iPhone-t vennének. Na, én ezt a cikket szeretném magamnak kikérni, mivel nem vennék iPhone-t. Nem tudom, miért dobtam be ezt a cikket amúgy. Igazából csak így fölbaszott agyilag, mert, mert hogy a fiatalok iPhone-t vennének, és, és nem tudom, annyi olyan, ugye már a múltkori podcastról is beszéltünk erről, hogy annyi olyan cikket találok mostanság, amiben az áll, hogy, hogy konkrétan az Android eléri, sőt, már lassan túl is az iPhone-oknak a, a minőségét, meg, a, meg a, az ilyen mindenféle Aha. jóságát. És, és ugye azt írja ez a cikk, hogy a tini 75% azt mondja legközelebb Apple okos telefonja lesz. Az android mindössze 19%-uk voksolt. De tudod mi a poén az egészben? Ugye úgy érted, hogy a fiatalok iPhone-t vennének. Ez, ez nem nemhogy nyelvtanilag, de semmilyen szempontból se pontos. Tehát van egy-kettő olyan fiatal, akinek van pénze, hogy iPhone-t vegyen. Na hát az a másik, hogy Tehát most anyici iPhone iPhone-ra igen, anyuci pénzét iPhone-ra költeni én nem, nem, nem éppen, hát hogy is mondjam. Szóval aki, hogy, hogy menők vagytok, meg minden, tényleg nem akarok senkinek beszólni nyíltan, de, de most befogok. De szóval, oké. Hogy, igen. Szóval oké, hogy menők vagytok, meg minden, de addig, amíg nem saját magatoknak vesztek iPhone-t, hanem anyuci pénzét költitek iPhone-ra, kurvára nem vagytok menők senkinek a szemében, sőt. Szóval... Nem tudom, nem igazából, mint mondtam már egy párszor, nekem nem az iPhone-nal van bajom. Én személy szerint semmi pénzért nem vennék iPhone-t, még hogyha ingyen hozzám vágnák, akkor se kéne, mert mert oké, okay, hogy az anyagkezelése tényleg jó, tapiskoltam már iPhone, tudom, hogy, hogy van benne anyag, tudom, hogy jól néz ki, tudom, hogy, hogy letisztul dizájnja van, viszont nekem az a szoftver, ami benne van, az, az olyan, nem tudom, az olyan fura, nem tudom megszokni, nem, nem, egyszerűen nem áll rá a kezem, nem, nem olyan, mint amilyet megszoktam, valószínűleg ez is benne van a dologba, és, és nem tudom, én rohadtul nem vennék iPhone-t, szóval jó, már lehet, hogy nem vagyok tini, mert már 24 évesen nem tini az ember, de, de nem tudom, nem tudom, te venni iPhone-t? <gül> Fizetnének se, de ennek már nem csak annyi oka van, hogy már nem tetszik, mert izé, már hozzá... Hanem egyrésztről ez a hozzáállás, mert hogy hát, ha te, húda de menő akarsz lenni, vegyél iPhone-t. Akinek iPhone-ja van, az menő is, gazdag és hát amúgy is. Meg hogy hát az iPhone többet tud, mint a többi telefon. Egyrésztről. Nem. nem. nem. Kurvára nem. Egyikre most, se. Tehát... Most megnézed, megnézed amúgy az új... Ö... Hogyha már húavaim van, akkor reklámozzuk a húavait. Húavaim. Húavaim. Húavaim. hogyha már húavaim van, akkor reklámozzuk a húavait. Megnézed az új hüvelyt. Ö -ö, konkrétan, egyrészt jobb képeket csinál, mint egy iPhone. Most én fotózás szempontjából közöltem meg a dolgokat. Másrészt azért elég sok. Hagyjatok dolgot... hüvelyeseket. <gülön> igen. Ö, elég sok olyan dologra képes, amit az iPhone tud, sőt valamit jobban csinál, szóval nem tudom. És olcsóbb. Hát nem, de ez okay, oké, okay, egész... okay, hogy tényleg tudom, hogy minden, minden ilyen iPhone ellenesnek ez, a, ez az egyetlen érve, hogy, hogy olcsóbb, nekem nem csak ez, de, de ez is érvem, hogy olcsóbb egy hüvely, mint egy iPhone. És nekem nem kell kurva drága telefon, mert egyrészt nincs rá pénzem, másrészt Másrészt nincs rá pénzem. De ha lenne rá pénzem sem, nem. ha lenne rá pénzem se, igen. Nem ér annyit. Amennyiért forgalmazzák, szerintem legalábbis. Nem tudom, azt szvágjátok ezt a videót, amikor sorban áll a srácvizés az ilyen Apple Store előtt, hogy nem tudom milyennek a magyar megnevezése. Igen. Iphone-os bolt előtt, és akkor mondja, hogy... Fú, nem is tudom már, hogy mondtam, mindegy, az, az volt a lényege, hogy, hogy, mert az iPhone egy, egy státusz szimbólum is, és attól lesz el király, hogyha iPhone-t ő ezért állt sorba három napig. Úgyhogy nem tudom, én még hogyha tényleg kiküldenék postán, még akkor se kéne. Nem, hogy még ott álljak három napokat, meg négyet. Nem, csak azt kell figyelembe venni, tehát én magam PC-ről azért is kizárom ezt az egészet meg ugye, hogy hát a fiatalok ízét vennének iPhone-t, hogy egy részről. minek neki az iPhone? Tehát mint olyan, ö, a legtöbbje Instagram, Facebook ö, és ennyi kész. Semmi más. Hát igen, igen, Ez az igazából mondjuk, uh, minek ott? Várjál, minek akar telefont, ami alapjába vív a bivaj erős, ha nem használja ki. részről Mondják, hogy így strapabíró, úcrapabíró, akkor miért van az, hogy a rengeteg olyan ismerősön van a szerencsétlen balfasz kis <gül> gyerek. Mondom, a szerencsétlen balfasz kis gyerek, így, így megkapja az iPhone-t. Hú, nézzétek, milyen jó telefonon van recs! Igen. És ennyi volt! Hát, jó, mondjuk, figyelj, de. nyilván az embere válogatja megint, szóval, oké, ebben lehet valami, hogy strapabíró, a bíró, mert, mert azért tényleg egész jó az anyag kezelése, szóval azt nem mondom, hogy nem. De nem tudom. Nem tudom, igazából ez ilyen megint csak ilyen divat dolog lett. Jó, mondjuk ez már nem ma kezdődött ez az egész, hogyha iPhone-od van, akkor menő vagy, című hullám és lehet, hogy a lázadó éjnek is köszönhető, hogy nekem soha büdös életben nem kéne iPhone, de... Nem tudom, valahogy úgy nem, nem jön be maga az egész. Nálam is hogy... így kizárt egy-öz-egybe, hagyjanak végén az almás termékekkel. Nem kell alma. Mondjuk nem. alapvetően azt sem olyan értem, hogy, hogy az iPhone-nak úgy hogy mi funkciója van. Azon kívül, hogy egy, egy okos telefon. Mert, mert hogyha megnézed... Ugye a többi Apple terméknek, mit tudom én, a mac meg, meg az ilyen Macbook-oknak, meg akárminek, azért van valami funkciója. Szóval mondjuk egy megbook, ugye például ilyen fejlesztésre, meg, meg dizájnra, meg ilyesmikre úgy tök jól lehet használni. És, és ugye elég sokan használják így webdesignolást téren, meg, meg így webfejlesztés téren. Ezt a Hardwaret. De. nem tudom, egy iPhone-on mit lehet csinálni, amit egy Androidon nem. Így... Gyakorlatilag kifejezetten az iPhone exkluzív játékok vannak rá, amiket úgy sem vesz meg az ember, és kész. kifújt! <gül> Semmit többet nem tud. Tehát, a, a, ha jönnek azzal már, hogy hát hangvezérlés és meg, meg, meg van benne ilyen fúlecsorálatos yeah, a... asszisztens, akkor. A, az Androidonban is van. Windows Phone, Kortana. Igen. Tökéletes, Android mondtad, van. Tökéletesen működik, semmi baj nincs vele. Van benne olyan funkció, hogy szólsz neki, hogy én úgy szólok neki, hogy Héja hey Manda, mert átállítottam a izét, a nevét, meg a mindent, és reagál rá, hogy Héja hey Manda. Jó mondjuk most nem, mert most nincs bekapcsolva ez a funkció, mert nem nagyon szoktam használni amúgy. De van benne ilyen, felismeri a hangom tudok vele keresni, igazából több nem kell. Szerintem beszélgetni nem nagyon szoktam vele, mert minek? Néha rám jön mondjuk az öt perc, de az más. De elgondolom azokat a nagy perceket így lekucorodsz le a sarokba, és akkor Hey, Hamanda! Miért, Miért tette ezt? Hanem? Miért dobott ki? <gül> nem. nem semmi ilyesmi nincs, olyanokat szoktam tőle kérdezni, hogy, izé, hogy hogy hogy, hogy uh... Nem tudom, ilyen varomságokat szoktam tőle kérdezni, néha félreértés, akkor olyan körülve ötözök vele, de amúgy, amúgy tök jó használható, szóval igazából semmi baj nincs fogának a programnak, csak én nem tudok angolul, szóval... Erre így mondta, És akkor így, így szól neked, hogy, hogy és yes, akkor I like Elkezd nekem tollakról beszélni, mert was the feather, meg <gül> <gül> magyarázni a wikipédiáról, hogy mi a tol. Igen, igen. Na, szóval, uh... szóval... ilyen kisebb problémáink vannak, mondjuk az jó leszadás címnek, hogy was the feather. Uh... <gül> Mindenesetben ilyen kis problémáink vannak, de, de amúgy kurva jó kis program és rohadt jól lehet használni. Mindezt Androidon, olcsóban, mint az iPhone. Köszönöm. Szóval... <gül> Ennyit erről az egészről, hmm. tehát hagyjuk ezt az iPhone-t, ne beszélgessünk róla, nem kell az senkinek. Legalábbis nekem nem. A többi senki meg itt érdekel. Ja. Szóval így nagy egoisten. Úgyhogy úgy, ennyi, ennyi szintöm bőven elég volt az iPhone-ról. Közben az egyik témánkat átrakom jövő hétre, mert ahogy, ha még játszani akarunk, akkor azt szerintem kicsit kifejtősebb téma lenne, aztán lehet, hogy nem férnek hát bele. Körülbelül, a mai de ha az egy órát nézzük, akkor körülbelül szerintem még a, a következő beleférés, hát nem? Igazából ezek, ezeket egybe akartam mondni ezt a kettőt, meg, meg szerintem még az utána következőről tudunk beszélni. Egy kicsit annyit úgyse lehet ezekről, mert, mert viszonylag kis témák, úgyhogy szerintem volt most egy nagy Windows frissítés elméletileg, hát annyira nagy Windows frissítés volt, hogy konkrétan 13 nagy javító csomagot adtak ki Ezek közül hat kritikus, a másik hét pedig fontos besorolás kaptak Windows 10 javításait egyetlen frissítésben zsúfolt a Microsoft És, és igazából nem volt benne semmi új Csak <coughs> Megkapták a gyári böngészői, a, az, a Flash Playert, meg meg igazából bugokat javítottak. Az kemény, nekem se tűnt, megmondom <coughs> úgy Úgyhogy igen, ennyi volt ez a, ez a nagy Windows frissítés. Neked belekerült egy olyan funkció, hogy azt a Linux szoftverek is futtathatóak a Windows 10 en Oh my Magyar gosh! <coughs> Úgyhogy tudsz fejleszteni Windows 10 -en. Mindenféle fasz a dolgot. Aztán Igazából ennyi történt így Az tájékon, Hát nekem én Leszedtem a nevertent Szóval konkrétan nekem Továbbra sem kell a windows 10 Köszönöm szépen Ki is kapcsoltam a frissítési vizét, ablakot Most már nem dobálja most már boldog vagyok Jó mondjuk jól neked. Igen Jó mondjuk azzal még akarok valamit kezdeni, Hogy mondjuk most is feldobta Hogy így a új frissítések állnak rendelkezésre, ez nyilván a Windows 7-nek a frissítéseit jelenti, mert ugye nekem Windows 7-en van, nem tudom, ezzel még valamit akarok alkotni, vagy valami megoldást akarok rá találni, hogy ne kérdezgessen meg, ne várjon rám, rakja fel azt jó van, szóval nem tudom. Oké, hogy rákérdezget mindig, de, de úgy kicsit szeretném ezt is automatizálni, hogy nem tudom, esetleg olyan van-e, hogy megoldható-e, hogy Mit tudom, én megadom neki, hogy mondjuk kedden dolgozok délelőtt, akkor ő kedden délelőtt fogja kapcsolja be a gépet, rakja fel a telőzét, a frissítést, utána megkapcsolja ki. Ő magát a kapcsolgatás részét, ezt nem tudom, hogy be tudod elíteni neki, de az automatikus telepítést mindenképpen... Azt tudom, arra már rájöttem, csak, csak mondom, ez a bekapcsolás, kikapcsolás dolog, ez... Nem tudom, hogy majd lehet, hogy utána nézek, aztán ha más nem, akkor megpróbálok valami ilyen random, saját kódfőből megírt kis kódot összedobni. Ha már úgyis értek -e, ez nagyon <gül> irónia volt. <gül> Ennyi. Maximum, figyelj, maximum izé, ezt visszacsolgatja magát a gépem, nem baj. <gül> Nagyon megérítő, köszönöm. Mint fennye Tombow-nak, voltak ilyen nemesen hekek, nem tudom, azt el, amikor izé. Nincs meg. Írtatok ilyen jegyzettöm és bízbaszokat, azt így kinyitotta 60-szor izét a optikai meghajtódrékenek. <gül> Valami ilyesmit írok magamnak. Ha az megnyitom, az kinyitja 60-szor izét a meghajtómat, jó lesz. <gül> Nem, volt, volt valami oldal, ami, ami így ezzel foglalkozott, aztán annan <coughs> szeregettünk le ilyen mindenféle jóságot. Szerettem azt az oldal, csak aztán ugye az is eltűnt. <coughs> no. Miért? Szerinted még az MSL létezik? De jó, nyilván egy... nem, de mondjuk ezt nem csak emesen el tudtad elküldeni, ezt a ugyanúgy Facebookon is el tudtam volna neked küldeni, hogyha úgy van, csak hát. Tényleg most, most beugrott valami a hetkerőért, megnézem, létezik-e még a, a Májvék. Talán még, nem tudom, talán még, mintha lenne. Van még Májvék közösség, jó dal, korlátok nélkül. Te jó ég. És már beléphetsz Facebookkal, és tiszta zöld az egész. Te, úgyis te, hogy néz ki ez az oldal. Biztos, hogy be akarok én ide lépni? Szerintem nem. Györül, hogy kinéz. Vagy majd csak adás után, majd így ránézek. Nem tudom, hogy nem biztos, hogy én ezt látni akarom. Ezzel az öt háttérrel. Nincs semmi bajom az oldal színnel, de ez kicsit sok volt. Most így belegondolva, hogy mi volt még az a maradék. Maradék volt ami ugye ebbe az időben ment még Tehát volt a MyVip, mi Volt, volt a még? MySpace Mondjuk az külföldi berkekben Volt ugye az Eevee Az már nincs Eevee, arra gondoltam, na igen <coughs> Úgyhogy ja, úgyhogy voltak ilyenek Aztán most De már jó, nem tudom. Ezeket valaki annó használta Igen Jó mondjuk annó még jobban nézett ki, mint most ez a I-vip Szóval De Volt valami image -e, Mondjuk lehet, hogy ez a májvipár nem megy, csak, csak így megmaradt a Domain, aztán ki tudja. Na mindegy, szerintem aladjunk tovább, mert még van egy témánk, akkor a, a másik kettőt szátraktam átraktam jövő hétre. Ugye nem tudom, mennyit tudtok a Quantum Break című játékról. Ugye, Láttam ez? róla videót kijött az Xbox-ra, meg kijött PC-re, nem tudom, hogy PS-re kijötte, de nem akarok hülyeséget mondani, mindegy. Ugye a PC-s verzió egy kalap szar lett, mert szorul lett átportolva, tiszta bag volt az egész, kidobálta az embereket, grafikai bullshit volt, meg rohadtul akadt. úgyhogy Hát igazából elkezdtek rajta dolgozni Amúgy alapvetően nem tűnik egy rossz játéknak Így ahogy belenéztem mert Maga a játék az teljesen jó, de ez az átportolásos téma ez, ez valahogy senkinek nem akar menni normálisan Nem, mostanság nagyon nem De mondjuk a storia is egész jó volt, hogy így utána olvasgattam Nem tudom, ezt majd lehet, hogy ki fogom próbálni, de De mindenféleképpen meg fogom várni azt amíg Még ugye megcsinálják a javítást, márha meg tudják Mert azért is súlyos problémák voltak, és. Maradjunk annyiba, hogy, hogy azért van működőképes Unity, úgyhogy lehetetlen nem létezik ilyen. Jó, téren. az igaz, meg működőképes GTA 4 is van, mert ugye annál is voltak elég csúnya dolgok. Ö, ugye, hogy ez Windows 10 kell, akkor nem fogom kipróbálni, köszönöm. Mondjuk lehet, hogy ráülhetem a Windows 7-emre. Majd meglátom. Na mindegy, mindesetre Nem tudom, hát most Próbálkoznak megoldani a problémákat Crossfire-ös, meg mit tudom én DirectX hát 12-es problémáik voltak meg, meg én De ez mindenféle. akkor is, tehát a cégeknél azért Miért nem tudják ezt megoldani úgy, hogy Hogy akkor, akkor legyen a release, mikor már úgy jó állapotban van ez igazából amiatt lehet, mert, mert ugye a kiadók folyamatosan izé traktálják őket, hogy de nem baj kivel időre kell kiadni, szóval <coughs> ebbe lehet valami ilyesmi, szerintem. Igen, de ha valami meg nem jó, akkor meg a kiadó mutogat. Tehát akkor most... Igen. <coughs> Megéri azt, hogy lejáratja magát mindenki, csak azért, mert valaki itt türelmetlen és, és pénzhajhász, aztán a saját hülyeségébe dől bele. Figyelj, a kiadónak nem, mert ne, mármint hogy a kiadónak megéri, mert nem veszthet vele. Igazából akkor is így is úgyis a fejlesztőkre lesz mutogatva. A fejlesztőknek nyilván ez nem a legjobb, de, de hát na ez van. Nagyon... Nem tudok hát igen, csinálni. Csak egyszer lesz az, hogy azt mondják a fejlesztők, hogy köszi, akkor kiszálltunk, csináljátok, ahogy akarjátok. Volt már rá példa. Volt Tehát... már töttük. Szóval. Nem hát, tudom igaz. a idő után, ha ezt sokszor eljátszek, úgyis az, lesz, hogy akkor köszönöm szépen, én inkább elmegyek valami normális székhez, és nem hozzátok, mert, mert nem. Hát nem hiányzik van? a hülyeség. Nyilván csak nem tudom, hogy, hogy mennyi normális cég van manapság, talán még a Bethesda olyan akik, akik úgy eléggé korrektek, mert... Akkor a krájtek, ami olyan... Ja, még a Crytek, mert ők azért úgy, ha úgy volt, hogy nem volt kész a játék, akkor mondták, hogy jó van, hát srácok, még nincs kész a játék, dolgozunk rajta, jó lesz. Akkor akart, még a Rockstar. Ja, a Rockstar is ilyen, jó mondjuk, hát nekik volt egy GTA a es hibájuk, de, de tanultak belőle. GT-nél egy kurva szavunk nem lehetett. Hát meg, meg várjál csak. A Azon bakker, kívül, aki kedvenc kliklevet csúszott a játék PC-re, de ez, ez mellékes, már megérte. Arra várasz nekem, hogy, hogy melyik volt ez a cég, amelyik ezért fejlesztette a vicseröket? Ó, mindjárt mondom neked, csak utána keresek. Hát, hogy még az a cég, ők ugye? ahogy hogy Doveycher videójáték. Fejlesztük CD CD Project. Ö, igen, igen, igen, igen, igen. Atari adta ki. Legalábbis igen. Az ők. első részt. <coughs> ja, igazából ennyi CD Project. Ők még, ők még olyanok, ja, akik úgy, úgy. Nem tudom, mondjuk, viccserekkel még mindig nem játszottam, de, de állítólag elég korrektek És hogy ja. Úgyhogy igazából nem sok olyan cég van már, akik, akik Akik így Nem tudom Korrektek lennének ilyen szempontból És az mondjuk elég szomorú Hát igen, rohadt ez van Ö, viszont még valamire kitérek. Még mielőtt zárjuk ezt ne, a Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a A Rollercoaster Tycoon című játékot, mint olyat. Ismerős. Kicsit se! <clears throat> Vidám parképítő szimulátor, mint olyan. Így. Esetleg. Meg van igen. Nem. Nem, abszolút Kés, nem szagyik. <laughs> ő, ő Ő nem adja fel. Na hát, megjelent az új része. Senkinek nem ajánlom. Ne töltsétek le, mert még annyit se ér. Nem egyszerűen, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hogy lehet így elrontani egy játékot, ami egy rohadt jó játék volt annu. Annyira így szörnyű? Gyerekkoromba imádtam az összes részét, ugye játszottam a hát mind az eddigi három megjelent részével <coughs> sőt meg is volt annó eredetibe az első kettő, csak ugye cd-s verzióban aztán azóta az elkallódott a harmadikat meg ugye megvettem steamen itt csücsül a könyvtáramba <coughs> és hát ez a negyedik része ez egyszerűen tényleg nem tudom azt fölfogni, hogy, hogy miért kellett ezt így megcsinálni. bagos tényleg nagyon durván. Olyan apró dolgok hiányoznak belőle, amik, amik igazából előre vitték az eddigi összes játékot. Szóval egy csomó dolog ki van belőle hagyva, tele van bagokkal. Ráadásul olyan gép igénye van, hogy, hogy egy ilyen gép, nem tudom, hogy, hogy mit akar egy ilyen... Mármint, hogy egy ilyen játék nem tudom, hogy mit akar egy ilyen gépen. De az a poén, hogy még az ilyen gépen is szaggat. Szóval rohadt szarul van optimalizálva. <coughs> Egyszerűen tényleg sokkal többet vártam ettől a játéktól. Pedig nem, nem kemény ezt a szériát. Az kemény. Úgyhogy, úgyhogy ez senkinek nem ajánlom, kerüljétek el nagy íb, mert, mert tényleg kizárt, kizárt ugye ez, ez, ez bármikor jó legyen, mondjuk early access szóval, nem tudom Az meg a másik dolog, hogy, hogy most kiadnak egy játékot, ugye, 45 Euro maga a játék Steam-en, most néztem utána. Örlékszik, köszönöm. Örlékszik, hogy És van a Deluxe Edition, ami gondolom majd mindenféle kiegészítőt, meg mindent fog tartalmazni. 54 euró. 55, bocs. Egy <coughs> még nem kész játékért annyit kérnek? Igen, egy még nem kész játékért. Aha, nem, nem, nem látom ebbe valahogy a faktort, köszönöm. Úgyhogy streven is megkapja a folyamatos oltásokat. Mindenki azt írja, hogy bolcson inkább visszamegyek a izé a második részhez, amit teljes mértékben meg is értek. Mozli negatívon van a, a, az értékelés 34%-a az 1976 felhasználónak, aki, aki véleményezte ezt a játékot, volt pozitív 34%-a úgyhogy úgy tényleg kerüljétek el a évbe. Ne esjötök az én hibámba, én belenéztem, nem kellett volna. Oké, okay, tehát, teh tehát ez az a videó, amit inkább kerüljünk el. Igen, igen teljes mértékben. Nem méri meg. Úgyhogy, úgyhogy igazából csalódás volt nekem. Inkább játsszotok a hárommal, mert az még úgy egész jó volt, vagy a kettővel, mert oké, okay, régi a grafika, meg, meg minden, de, de az is tűrhető volt, én szerettem nagyon. Az egyet meg, hát meg imádtabb, szóval az volt az első ilyen Ilyen tök jó élményem, így gémelés kapcsán Mármint hát nem az első, de az első között volt Akkor még nem ismered a diablót <gül> De hogy nem Azzal is toltam amúgy elég sok. Hagyjuk is, juuujj Na, zárásképpen még, még egy kímivel kockul, jöhet Kockultok Hát elég Olyabban el... nem gémeltem. Szóval, szóval, a, mai, a mai témáthoz való hozzáállásod egyszerűen fenomenális szor. Szóval... Passzívan ellenáll a röntszernek, tehát ő nem. É. É. É. É. Ő nem. Ő, ő, ő van semmi, szóval... Nem. Amúgy jó vagy, Szotyi, kösz. Az... van a... Moha. Kész van a Moha, jó, akkor mindjárt megyünk játszolni, na, igen, yeah. mondja Dávid. Közben. Hát nekem, ugye az elmúlt héten volt lol, volt még lol, Mountainblade warband, lol, egy kis Mountainblade, meg talán egy, egy kicsi lol. <gül> Aha, szóval a szokás. Meg is. még fel kéne rakni a sacredet. <gül> Ja, az mondjuk egy jó játék. Lefettem ugye a golden edition mondom akkor majd végig. Ha. Én amúgy visszatértem Civilization-özéshez kicsit megint. <gül> Honnan értem. Uh, Úgyhogy úgy, kinyírtam a büdös, büdös oroszokat, meg kinyírtam a büdös mindenkit. Én voltam a világ ura. <gül> Aha, magad. De az indiaiakból hagytam egyet, aztán végül is azokat is elpusztítottam, mert nyomorékok voltak. Szóval értek agyta. úgy Úgyhogy úgy, jó voltam. Ha, ha, adott hát ha adtad ki szegény testvéréket? Hát tudom, biztos nem, csak egy nem, kis cigit akartak, vagy ezért, vagy a tudja ahogy Na mindegy. Uh, játszottam még ezzel a... Nem tudom, hogy kell kiejteni. Chivarri nevezetű Online médiaval Warfare nevezetű játékkal. Ami igazából egy egy kód csak uh, középkori megoldásba szóval ilyen kardozol meg, meg ilyászkodsz, meg meg, meg uh, gyilkolálszod egymást, amúgy rohadt jó játék Én Fizetős hihetett, vagy, vagy ingyenes valami? Fizetős volt, de ingyen szereztem mármint hát egy egy dolláros játékért cseréltem ami, várjám, mindjárt mondom hány dollár ez a játék uh, azt mondja, hogy 22,99 dollár, úgyhogy jó üzlet volt. Köszönöm, nem. Köszönöm, nem. Valahogy nem van az ajánlat. El, amúgy rohadt jó játék, szóval furvára meglepett, hogy, hogy, hogy lehet egy ilyen jó játékot kihozni. Annyira maradok a Mount blade köszönöm. Arről engine-t használ, a, azt hiszem a 4 de mondjuk ebben nem vagyok biztos. De, de mondom, nekem nagyon tetszett, meg itt tetszik, Aha. úgyhogy ezzel még fogok játszani. Játszottam a The ami szintén egy online gyilkolászós játék Kicsit uh, éhezők viadalára haj ez az egész De amúgy, amúgy nem rossz, csak kurvára felidegesített, úgyhogy azóta nem játszottam vele <gül> e, Honnan ismerős ez nekem ugyan kérlek <gül> Mint a LOL <gül> Körülbelül <gül> uh, Játszottam a Be Be Be Back to the Future játékokkal, ez ugye a Teltéles széria. Wood, uh, Az igen. Uh, igazából az első részben néztem bele, aztán nem tudom valahogy úgy ez is felidegesített, mert hanem, nem tudtam megoldani olyan alapvető feladványokat, amiket meg kellett volna. Nem az én játékom, úgy rájöttem, meg nem, nem igazán tudott lekötni. Uh, játszottam még egy Poker knights os mármint, hogy még egy teltészes játékkal a Poker knights al ami ugye egy pókerezős játék, igazából Annyi csavar van benne, hogy ilyen Olyan karakterek vannak benne, mint a Heavy a Team Fortress-ből, meg, meg a Xem'n a Nyúl, meg, meg nem tudom még ki van benne, de vannak még egy páran, így ismertebb játékos karakterekből meg... Jaj, ez megvan, ezt ismerem Tudom, ja. tudom, tudom, hogy melyik Hát meg volt a aztán ennyi Ja, meg még tervben van egy játékon, ugye végignézek, ami úgy tetszett, és ezt angolul fogom végig tolni, ugye az a Sherlock séria. Van Sherlock széria? Van. A, a, Sherlock, a között... van. Sherlock Holmes játék, igen. De várjál, milyen? Poénos. Mármint, hogy a... várjál, ezt meg kell néznem. Nem az a feeling, mikor van előtted egy ipés kereszt, meg ezt a tárgyat, meg azt a tárgyat, hanem, ha nem rendes így ott vagy a TED színhelyén, és akkor járt végig, a, ezért láttam a ö, testament of Sherlock Holmes. Azt hiszem, tehát Aha. ez az a, a címe. Megvan szímen. Mondjuk én tudod, mit akartam leszedni már, már nagyon soká, sok. Már mint hogy nagyon régóta. Igen. Elé Na, az se rossz. Csak azt nem tudom, hogy hogy, hogy csipegetné a gépem. Na van, nem érdemesztem. Hát igen, nekem is az volt eddig, azóta meg még nem jutottam oda hozzá, de majd, majd idővel szerintem lehet, hogy beszervezem. Mondjuk most két hónapig nem, mert ugye eltiltásban vagyok a vásárlástól, hála magamnak. Mert úgy döntöttem, hogy... <coughs> igen, lesziktam magam, mert az utóbbi időben elég sokat költöttem játékokra, és, és lehet, hogy egy picit nem kellene ezzel a dologgal. Ugyan, hogy... Hát igen, Kicsit, gondolom örültek neki, úgy a kérdmézetetben. Igen. igen, szerették. Nem úgy, a 235 játékomat nehogy azt igye bárki is, hogy én ezt mindent megvettem, nagyon sokat nyertem, ebből meg ilyenek úgyhogy úgy, hogy nem. Nem megcserélgetni szeretek, nagyon ilyen egy dolláros játékokat 23 dolláros játékokra, mint ahogy az izével is csináltam. Úgyhogy a mi Humble Bundle-ön megveszett a Z-apakot, aztán elcserél ilyen, ha nem is triplás kategóriájú játékokra, de ilyen dupla simán. Tök jó üzlet. Dupla Dupla a Az, <gül> Jó, nekem s, s játékok kellene, köszönöm. Ja, itt a Oké. Okay. <gül> Na jó van, szerintem akkor ennyi fért ebbe a mai podcastbe. Aztán, ha minden jól megy, akkor mindjárt streamelünk egyet, legalábbis én. Hogyha meg nem, akkor, akkor igazából ennyi lett volna ez a mai dolog. Attól függetlenül megpróbálom szerintem fölvenni, aztán majd felrakom valamelyik nap a, a játszadozást, amit most művelünk majd mindjárt. Így a Medal of Honor Pacific SEU-től. Amúgy, akinek kell maga a játék, az Original még mindig ingyenesen beszerezheti, úgy, hogy hajrá! Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai podcast. Köszi figyelmet mindenkinek. Én Pitypank harcos voltam, és viszont hallás. Sziasztok! Oh. <laughs> nem, tudom, nem tudom, hogy miért zártam ezt így le, de viszont hallás. <laughs> Na sziasztok! <laughs>